Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 109. holnap is van napadását. Halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én kis Gabriella. Én meg Fejes Palázs, és fe éppen, a, amielőtt be kellett mutatkozni, úgyhogy ebből kell visszahozni egész jól sikerült, úgyhogy okay. szerintem mehetünk tovább, nem, annál is annál is inkább az első téma az, az a fél, félbehagyásról szól hát a félig elkezdés az már majdnem ugyanaz Aha. a Goodreads uh, userek alapján készült egy, uh, egy meglepően érdekes infografika, az infografikában azért ritka az ilyen igen, ez szerintem egy szörnyűen ilyen hullám volt az elmúlt pár évben nem ez a túl grafikus infografika igen, igen, amikor elveszik az információ, igazából a grafikának a javára. És kettő darab ö, ilyen ezével torta diagrammal jobban jártunk volna. Igen, viszont ez nagyon hasznos ilyen, ö, azt mutatja, hogy egyrészt mik azok a könyvek, amiket nagyon sokan félbehagytak, klasszikusok is, meg mostan ilyen divatkönyvek is. Meg hogy miért, nekem azt tetszett nagyon. Nektek van olyan könyv, ami... Félbe hajtatok egy részt, más se szerepel a listán. <gül> ez a kettő így egyszerre nem. Illetve az Ulisse nem mindegyik megpróbálta egyszer-kétszer olvasni. <gül> igen, igen, tehát, igen. igen. Tehát, van, úgy, van, van olyan, amit van. így, csak azért nem hagytam félbe, tudjátok, hogy utána tudjunk beszélni a műsorban róla. A Rollingnak ez a casual vacancy, ez volt a, a nagyon rezgős létszel, de aztán befejeztem kitartóbb vagyok akkor, mint az átlagos Gudric olvasó. Illetve a másik az én nak az a Atlaszság, amit nem kezdtem még el, ott van a polcomon, de, de Igen, egy túl nagy súlya van, nem? Picit rettegek, de nagyon nem bírom azt a nőt egyébként, és, hmm. és nem, nem hiszem azt, hogy a könyve az másmilyen lenne, mint amilyen ő. De aztán a, tényleg az a vicces, hogy, hogy milyen kommentek vannak, hogy miért hagyták abba az emberek, és azért a legerősebb ez a lassú és unalmas 46 a, a, a, akiknek földolgozták az adatait azért hagyott valamit abba, és nekem is az, ami így ellehetetleníti a könyvet, hogy így, tudod már egy arra gondolsz, hogy most akkor így ezt még olvasni kéne, és akkor lapozol, lapozol, és nem történik semmi, tehát így az unalom, ami így megöli aztán van mindenféle mások is, hogy nem szerethető a főszereplő, vagy egyszerűen szar a szöveg, de azt mind lenyeli az ember, hogyha így viszi előre valami, nem? Uh, igen, igen, ez látszik immorális. Ti <gül> <gül> És akkor ezek szerint a lassú és unalmas kategóriába tartoztok már, mint hogy, a, igen, hogy az, az, igen, nem. mi is lassúak és unalmasak <gül> különösen ma. Jól fog kijönni, hát akkor már be kellett fejezni, bár az infografikára nem fontos. Azt nézem, hogy mi a következő. Igen, a gyenge írás az... De én, én azt elbírom viselni, tehát így elfogadom mondjuk, mit tudom én, első könyves író, vagy nem volt megfelelő szerkesztő, vagy valami, úgy sok mindent elfogadok, hogyha ha látom, hogy van benne valami persgés. Igen, jó ötlet egyébként nagyon sokszor meg tud menteni egy könyvet. Ezerszer beszéltünk már olyanról, hogy mert igazából el kellett volna egy szergesztő, ki kellett volna vágni a felé, de igazából volt annyira vicces, hogy végigolvassa az ember. Viszont azt látom, hogy általában máshol fejezik be az emberek, illetve hagyják abba a könyvet, mint ahogy én szoktam, mert itt úgy látom, egyrészt van, van aki mindenáron mindent befejez, elég sokan mondják, és szerintem nem igaz. De a következő az az, hogy ilyen 50 és 100 oldal között hagyják abba, és én, én azért később szoktam odáig, hogy én ezt nem viselem el. Tehát így, meg, mondjuk ha már viszont a felén túljutok, akkor beszoktam fejezni, akkor már érzem, hogy már a hegymenetnek vége most már így. Jaj, ez katon, ott már munkál az emberbe az, hogyha ideig eljutottam, már nem adom fel, nem fordulunk vissza. <há> Egyébként nekem az is jó téma, hogy ha valamit nem olvasok el, vagy félbehagyok, akkor arról lehet jót beszélgetni a podcastban. Ez szerintem talán egyszer, vagy kétszer fordult elő, de ez a szegény maréknyi becsület a Bugyoltól, Bú ez, ezt én tényleg azért vettem elő, hogy megnézem, hogy milyen lesz a másodiknak kifutás. Akármilyen lesz, tök jó el lehet sütni a podcastban. <hül> És ezért nem is aggódtam, hogy nem olvasom végig, mert akkor ez lesz a téma. Hm. Az a kritika egyik jelen, de, de fú, száz feletti oldalnál, hát... Hát, mert eleve én valószínűleg inkább olyan könyvet hagyok abba, ami nagyon vastag. Aha. És akkor még úgy szerintem száz oldalig talán még el se tudja dönteni az ember, hogy mi lesz ebből S a hát... 5-6 száz oldalas könyveknél, de mikor de már ugye... úgy, 200-nál jársz, és látod, hogy passzus ebből nem lesz semmi, és még messze van a fele, és szerintem ott van nekem egy ilyen szakadék. Aha. Az érdekel egyébként, hogy ott van a, a klasszikusok listájában torony magasan, ha jól emlékszem akkor második a gyűrűk ura. És Aha. hogy hányan voltak azok, akik, és felhúzzák a statisztikát persze, akik ott hagyják abba, amikor Mordoron keresztül szenved a szerencsétlen Frodo és Samu, és nagyon hosszan ö, szenvednek, és nagyon lassan történik minden. Hm. Jó a kérdés. Nekem eszembe jutott még egy oka, miért én félbe szoktam hagyni egy könyvet, és nem is tudom most, hogy a szerepele itt, hogy... Annyira szerteágazó és uh, sok figyelmet igényel, mert mondjuk sok szereplő van, különböző nevek és szála, hogyha valamilyen oknál fogva mondjuk nem tudom magammal cipelni a papírkönyv, és leteszem, egy hét múlva egyszerűen nem, nem, nem, nem, nem, nem motivál, hogy ott folytassam, mert tudom, hogy el. el vagy mondjuk két szálakon. hónap múlva. Olyankor Szerintem. van az ember, azt gondolja, hogy ó, basszus, inkább akkor újra kéne kezdeni. Igen, igen, igen, és az egyáltalán nem jelenti azt, hogy rossz volt a könyv, hanem hogy. Uh, hogy úgy alakultak a körülmények, hogy, hogy nem tudtad folytatni, és, és, és meg, meg a, ez a folytatás lehetetlensége. Ez a csendes donélmény. Igen, igen, és ezt akár szerintem 800 oldalnál is félbe lehet hagyni, és soha többé előne. Igen, igen, az, az volt az ami amikor akkor raktam le, nem tudom, hogy egyiköt átam amikor olvastam, és hirtelen nem tudtam, hogy mit tudom, hogy a az ugyanaz, -e, mint a mitja Makasov, mert hogy mintha az előbb még úgy lett volna, és jöttek az apai nevek, meg a becenevek, meg a minden, és akkor hogy a, ki van kivel? Na, ez nagyon jó téma, úgyhogy szerintem a hallgatóknak, hogyha van erről markáns vélemény, akkor kérjük a kommentekbe. Különösen akkor, hogyha van olyan könyv, és akkor ti vagytok a 0,5 százalék, amit azért hagytatok abba, mert erkölcstelen. Igen. Azért a legnagyobb kérdés, hogy hogy kezeli az ember nem, mikor abba hagyta. Tehát azért nekem vannak könyvek, ami még mindig egy ilyen lelkiismeret furdolás, hogy, hogy én azt nem olvastam el, mert esetleg fontos könyvnek mondja a köztudat, vagy vagy e, én nagyon akarom, hogy szeressem, mert mit tudom én, valami kedvenc írótól van, vagy valami, és tehát az nyom azt, hogy én azt nem olvastam -e, de valóban biztos ezt is így tudni kell elengedni. Aha, igen, jó kérdés, hogy még úgy gondolod, egyszer neki fogsz futni, vagy, vagy nem akarod többé látni ezt a könyvet? <hül> Na, következő is jó kis téma. Van akkor lehet felháborodni. Igen. Rögtön kettő, és felháborodós is, ráadásul az egyik, hogy a Google boltban akkor lehet elveszíteni a könyveidet, hogyha az androidos eszközöddel úgy utazol külföldre, hogy ott külföldön nem támogatják még ezt a Google Play boltot. Ez egy szerencsétlen könyvtárossal történt meg. A másik pedig, hogy az Amazontól bérelhető, és ezt nem annyira régen be, úgy emlékszem, ilyen iskolai tankönyveket pedig akkor lehet nem elveszteni, hanem akkor kitzemle még egyszer, hogyha államhatárkon keresztül utazol, ami hát Amerikában azért meg, megesik volt már, hogy emberek ezt csinálták. Ö, és az ebben a két hírben az igazán szép, hogy, hogyha az ember rendes becselem módjára simán ellopta ezeket a könyveket, akkor viszont tök kényelmes lehet használni mind a kettőt. Igen, borzalmas kínlódás tud lenni ez a DRM, és teljesen elfogadom, hogy, hogy így lassan nyite a DRM-mentes publikálás fele az ipar, mert hát nyilván millió kockázattal jár, de óriási gondok vannak. Most a iparban is mindig vannak ezek a vicces dolgok, hogy tulajdonképpen drm szerver szükséges ahhoz, hogy a játékot elindítsd, és most így kezd kiszivárogni, hogy a Microsoft által üzemeltetett ilyen Windows Live, hogy hívják, valamilyen szolgáltatás, ez fog megszűnni. És akkor gyakorlatilag, amit, amit vett az ember, lehet, hogyha feltelepítette már, akkor menni fog, de soha többet nem tudja újra. Tehát ezek a digitális javak, ugye, amit így próbálnak kontrollálni, még a leges, legnagyobb, legmegbízhatóbb cégek is bezárhatják a szolgáltatást. Lássátok, ugye a, pont a Microsoftnak volt az a bookstore nem? E-bookstore, amit bezártak. A létes meget voltak, egyébként uh, zenés, drn is, amit, amit becsuktak, bizony, és időben bizony. nem ripelted le magadnak, akkor annak annyi Hát tényleg csak azt tudom mondani, hogy, hogy az ember azért szívesen támogatja az írót valamilyen formában, mert hát írjon még szegény, és akkor az ember vagy online, ugye ilyen e-bookot vesz, vagy papírkönyvet, de amikor online vásárol, akkor szerintem a vásárlónak kell annyira okosnak lenni, hogy, hogy leszedi róla ezt a csomagolást a jövőre gondolva, sittes rutinnal. Nagyon profén hangzott ez a profi én majd nem majdnem elhittem. <gül> És van még egy utolsó hírem egyébként, de a hírblogban nagyon nem történik semmi. És van még egy majd később, amit azok az emberek, akik csütörtökön vagy pénteken hallgatnak, azok már tényként fognak vele szembesülni. De először beszélünk arról, hogy a Guardian Shortcuts blogja szerint elrontották az angol nyelvet. Ó, csak nem az internet. Nem, hanem az Oxford szótárnak a szerkesztői és a beszélők, tehát ah. mindenki benne van az összeesküvésben, mert hogy szavaknak a jelentése megváltozott. Én nem tudom tovább fokozni igazából. A, a historical, a literally meg a hasonló szavakra mondjuk meg a like-ra, amiről ugye az amerikai-angolban, meg ezek szerint a britben is lett egy ilyen töltelik szó uh -huh. verzió is ennek a szónak és ezen uh, John Sutherland a a, cikknek a szerzője nagyon felháborodott, hogy mit csinálnak itt, és az a jó az ilyen témákban, hogy, uh, hogy mindig vannak olyan emberek, akik elkezdenek összeveszni azokkal, akik egyébként értenek a cikk szerzővel, tehát bődöltesen hosszú komment is van arról, hogy egyrészt amerikaiak legyilkolták az angol nyelvet, mint olyan, másrészt pedig romlik -e a nyelv, vagy képes erre. Egyébként néha belefutok én is a Guardian ilyen kommentekbe, tehát igazából akármennyire az ember próbál nem felhúzódni ezeken, tehát annyi hüly ember kommentel, hogy hihetetlen. Tehát ez nem, nem egy működő dolog. Szerintem Megtap. be kéne zárni az interneten a kommenteket. <gül> nem, a kommentek annyira jók egyébként. Nem, nagyon szórakoztató. <hým> Igen, igen, igen. Mondom ezt úgy, hogy egyébként idén, ezen a héten már megvádoltak azzal, hogy a kezére jetszük, egy magyar Startupnak, ki, hogy az emberek agyát fogja átírni. Hmm. EG és marketinggel foglalkoznak, ami, ami olvasás, Írni még nem tudnak sajnos. Oh, Minden este nagyon bocsánat! szép volt. <t> az origán volt a cikk. <t> és megdöbbelve konstatáltam, hogy, hogy, hogy meddig jutottak ott az emberek. Tehát igen, de ezek az emberek csodálatosak, tehát euh, <gül> mint valami, mint a hírcsárda. De... Okay. Közt, köztünk élnek, ők állnak előtted a sorban, a spárban, vagy tőlük veszel zoknit, vagy ők tanítják a gyereket. Hú! Uh. <gül> Na, a, beszélünk könyvekről, vagy volt még valami, amit itt Ja, igen, igen, amit beharangoztam. Ma tudtam meg Gastól a másik podcast felvétele közepette, vagy előtte, hogy az Alföldi rendezte új felújított István a királyt. Az ma este le fogja adni, és ma van, amikor felveszünk ezt az adást. a talán az RTL. Az RTL adja, igen. Bizony. Mindeneset lehet arra számítani, hogy akkor ennek lesz olyan, utolérhető DRM-n-des amit meg lehet nézni azoknak is, akik nem fogják az rt t nézni, hanem inkább kimennek a játékra, és hogy fogják ismételni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hozott ki belőle. Ilyen félelemmel vegyes kíváncsiság van benne. Igen, Peter Hát, hogy szörnyű lesz. De egyébként de... magát a darabot így nyilván az ember nem tartja szentnek csak. Kíváncsi hogy a jelenlegi politikai helyzetben, meg, meg a tényleg, ami keresztül ment, ugye ő is, hogy mennyire ilyen bemutatós dolog lesz. Aha. Hogy pont Én azt várjuk benne, hát. hogy ilyen. Nem, nem, nem. Inkább, én, inkább azt, hogy volt a klasszikus István a király, ami beépült az emberek életében. Az enyémben is szervesen beépült. Abszolút. Mondjuk azt, hogy a korosztályunk. <gül> Igen, hogy éppen szerettem-e, vagy gyűlöltem, és különböző fázisain mentem annak. És hogy, hogy most lesz egy másik. Tehát én inkább így vagyok, neküvencsül. Nézegettem hm. fotókat ilyen... Azt hiszem, hogy nem a... Tehát nem azt a nem élőben közvetítik, de lehet, hogy rosszul tudom, hanem ez a szegedi ö, bemutató felvételről. De. Tehát, hogy már ezt előadták, és vannak ilyen képek is a, a díszletek, a jelmezek, tehát, hogy elevettek. Nem az a koppeleny, és nem úgy van felöltözve, hanem, hanem 20. századi, vagy 21. századi. Hát. Talán még Gyula benne. Igen, szerintem kifejezetten magyar ellenes lesz. <gül> Viszont a Nagy Feró és a Varga a a szerepelben. De ilyen kobzosként vagy, vagy valami ilyen figuraként. Szóval nagyon érdekes, és, és ez jó fajna. Köszönjük kednet! Na, utólag. Azért még eleszem, hogy egy be is dobtam a, a jegyzetek közéidinket, hogy amikor lakást festek, akkor nagyon gyakran az, vagy egy darab konnektor a áram, és ilyenkor bővületes mennyiségű csárdás királynőt szoktam nézni és hallgatni az internetről. És hogy van az alföldi féle csárdás királynő, ami annó nagy botrányt váltott ki és az például, hogy tök jó verzió. Mindenképpen nézzétek majd meg már, hogyha elviseljtek az apeletet, mint olyat. <gül> Igen, ott egy kicsit könnyen, mert nem egy meglévő bálványt fog ledönteni az elföldi <gül> <Hogy ne> le. <gül> te, te erről okay. semmit nem tudsz. Akkora bálvány, Jó, és, a, a -fehér és a 61-es fekete-fehér, és nem tudom melyik, igazi sértődött kommentelőket lehet talán YouTube-on élni magyar fajta sértődött kommentelők, akik, akiknek hát a homokvárukat rúgta szét azért ez a, ez a magyar férfi. Aha. Nagyon vicces az is. Szerintem érdemes megnézni, annál is inkább mind a kettőben van a Stolbucci különböző szerepekben, és ebben is nagyon szórakoztató. Nagyon jól köszönjük. Jó, a, könyvek, ennyit. könyvek. Jó, hát én tovább csúsztatom a következő hétre a Neil stevenson a mert hogy megint nem volt időm befejezni. Viszont van helyette Wallen kis segényem. a Deadpick Collector, amiről mi korábban már beszéltünk ebben az adásban, annak kapcsán, hogy a regény és megjelenések közepette váltott kiadót, azóta is megmagyaráztatlanokokból volna Alice, de végül eljutottunk oda, hogy megjelent ez a, ez a kis regény, és igazából, igazából nagyon furcsa. <kül> Mert eddig eddig Alice től azt várta meg, azt szoktam meg, hogy, hogy fogja a világot a maga is teljességével, és abból vesz egy meccet, és az jelenik meg, és, és lehet szörnyűkodni, hogy ezek az emberek köztünk élnek, vagy lehet mosolyogni, hogy ezek az emberek köztünk élnek. Ebben viszont, hát gyakorlatilag nem fog senkit meglepni, az elején megtörténik. Egy bérgyilkos működésének az egy napját lehet megfigyelni, illetve hát egy emberi kapcsolatot, amit felépít az alatt, az egy nap alatt, plusz az embernek a módszeres feldolgozását, mert hogy a igazán sikeres akció az, amikor nem találják meg a testet. Ó! Oh. Jaj, te jó! És, és van benne egy, egy ilyen dexteres hidegrázás, amit én sosem ha. szerettem, mert nekem ne kelljen szimpatizálni egy mocskot gyilkosság könyörgöm. Erkölcstelen, 0,5 <gül> Erkölcstelen, 0,5 Ezt végigolvastam, mert nagyon kíváncsiolható, hogy hová jutott el, és igazából egy, egy jó kis regény, de de kevés olyan szereplő van benne, akivel leülni és örözni. Talán a halott. Az is, az is egy szemétláda volt. Akkor senki? Csak az elején. <gül> Úgyhogy negyen izgalmas, hogy nagyon megír ránézni, annál is inkább, mert valami, valami bődöletesen olcsón lehetett megvenni az Amazonon, és szerintem mindig az. Nekem ilyen pár dollár émlik. Aha. És, és könyörgöm, mújáliszt segény, azt, azt meg kell venni. És a másik, ami nagyon jó, hogy jelent meg tőle most egy novella is, annak pedig az a cím, hogy Leach House, az meg hát még jobb, a, a Institute for the Future nevű jövőkutató szervezetnek a felkérésére írta, Ö, valami osvító volt az előfeltétel, hogy ö, a jövőben az okos eszközök, okos házak, ö, szenzorokkal és ö, bioelektronikával felszerelt cucok még jobban el fognak terjedni. És akkor ebbe a, ebbe a settingbe írni egy történetet. Többen megpróbálkoztak vele, van, ö, van is ebből egy könyv, amit momentán csak pd-ben lehet letölteni, úgyhogy még várunk arra, hogy vagy a kalózok megcsinálj, vagy eléggé feléleg és sem magam, hogy én összekopifészteljem egy csúnyomobbiba. És ebben a Lich House című novella van, ami, ami egy gyilkosságról szól megint csak a vicc kedvéért, viszont ez úgy kezdődik, hogy egy merénylő egyrészt megmerényli a házat, ami innentől kezdve elkezd csendesen elvérezni, és egyre kevesebb szenzori működik, egyre kevesebb tud tenni a behatoló ellen. És hogy halad keresztül ezen, a, ezen az összeomló jövő technológián, és próbálja elérni a, az ő célpontját, és és hogy egy olyan jövőben, ahol minden intelligens, mindenek szenzorai vannak, mindenek kamerák vannak építve, ott hogyan lehet megpróbálni, megcsinálni a tökéletes büntettet, az, az piszak érdekes. Ez, ez meg eh, ahhoz képest, mennyire mennyi a rövid igazi kanapén ért fel húzós köröm rágós történet. Hmm. És van még egy harmadik könyv is, ráadásul, azt annak pedig nem értem a végére, de majd, majd a mai délután az erre van számva. Az pedig Chuck Wendignek kitől akitől a, a Shotgun gravy már olvastuk Balázsal. Aha. Neki a Blackbirds című könyve, ennek a felénél járok. Ez meg egy hát, road movie történt igazából. Van egy lány, aki 8 évvel ezelőtt valahogyan szertett arra a képességre, hogyha hozzáér egy emberhez, bőrö-bőrhöz, akkor meglátja egy másodperc alatt az, hogy hogyan fog meghalni. És ez... Ez eléggé az ő életét. Anna Sinyan egyrészt nagyon sok halált lát, másrészt meg úgy, úgy kisodródik a, a társadalomnak a legszélére, és napról napra él. Olyan embereket keres, akik aznap halnak meg, és amikor megvan, akkor elviszi a, a tárcájukat. Ö, nagyon visszailleszkedni nem tud a társadalomba, és ami még sokkal csúnyább be az egészbe, hogy ö, nem tud segíteni. Itt volt olyan uh, történet a közepén, amivel egyszer megpróbálta azt, hogy na most akkor ő, ő jól lesz, ő meghadályozza ezt a halált És uh, és Fitchis mutat a sorsnak, na ez abszolút nem működik, akkor ő lát az oka az egésznek. És uh, amikor már kezd nyugodni abban, hogy ez az ő élete, hogy, hogy nagyjából hullára-hullára jár, uh, utána összefut egy, uh, egy figurával, aki egy ilyen konartiszt, egy uh, szélhámos aki megpróbálja ráerőltetni az akaratát, és hogy legyen egy harmadik szál is, összefut egy teljesen rendes srác, akinek hozzáér a kezéhez, és azt látja, hogy két héten belül miatt fogják megölni, őt keresik rajta. És innentől kezdve egy nagyon szép thrillerünk van, ahol a csaj egyrészt tudja, hogy nem tud semmit megakadályozni, vagy azt gondolja, hogy nem tud semmit megakadályozni, másrészt pedig iszonyatosan érdekelt abban, hogy ne úgy történjenek a dolgok, hogy ő azt látta, mert akkor világdődött össze körülötte. És, és egyrészt lerakhatatlan, másrészt meg nagyon ijesztő. Úgyhogy én ezen a héten három jó dolgot olvastam. Jó, három parásat. Ráadásul lehet, hogy most hosszáit, én most ezen a hosszú meg kis időt a sorozat nézésre, tényleg nem sokat, és csak egy sorozatot fogyasztottam, de valamiért úgy képzelem, hogy ez ideális sorozat tök karakterrel, mert hogy ilyen lehet epizódikusra bontani, aztán átibál a szállást, hogy meg vagyok mérgezve, de... Ez e milyen sorozat volt? Micsoda, amit nézek most? Aha. Én a Breaking bad kezdtem most újra behozni, és, és az Aha. Át nem a világot körülöttem. Vannak ilyen sorozatok, nem tudom, hogy ismertek, hogy mindenben aztán ilyen eszközrendszereket keresel. Lehet, hogy azért látom ebben a Blackbirds-ben is, de, de nagyon izgalmasnak hangzik. Aha. Oh, hát én hozzád képes, nagyon bulvárt néztem egyébként. Aha. És akkor mivel kultúra egy félmodatot talán megér, rákattantam a Pondstars, uh, Storage Wars meg aztán a végén a uh, Counting Cars nevű ilyen historic channel bulvár cuccokra, ami azért izgalmas, hogy mindigben régiségeket kutatnak fel, vagy régi autókat újítanak fel, vagy vesznek meg olyan ilyen tárlóegységet, amiben van valami régiség, amit aztán el lehet adni drágán. Ja. És És mind a három nagyon szépen szembe megy azzal, hogy megveszünk valamit, amit két évig használunk, hanem helyette találunk valamit a 17. században, amihez kell, egy szakértők egyetlen elmondja azt, hogy mit találtunk, és a, a régi hogy vala, ami valahogyan most pénzt jelent nekünk, gondolatot járja körül folyamatosan, -e. tök izgalmas ilyen szemszögből nézni ezeket. Na, hát tök jó, tök jó, hogy ilyen jó tévéműsorokról beszéltek, mert egy olyan témával jöttem, ami egy rossz tévésorozat, és kapcsolódik hozzá egy rossz regénysorozat. Beszéljünk <síns> <síns> <síns> róla? Jó <síns> <síns> <síns> ellepontja nem, nem nagyon ígéltas. Szóval én a sorozatra találtam <síns> először az a cím, hogy King and Maxwell. És, tehát nem mazohista vagyok, azért fogtam bele ebbe a kettő dologba, hanem nagyon tetszett az alapötlete. Két secret service ügynökről szól, a, a, a sztori. Mind a kettő valamilyen hatalmas hibát követ el külön-külön, néhány évvel elteltével, aminek kapcsán megölik vagy elrabolják az rájuk bízott politikust. És hát ilyen magán nyomozó ügynökséget nyitnak bizonyos okokból. A tévésorozat az, az rettenetesen nem működött nekem ilyen teljesen, tehát van benne ilyen hacker karakter, aki pár gombnyomással megjelenik, mit tudom én, 50 képernyő előtte, és akkor egyszerre mind nézi, mert ilyen autista és zseniális, és egybe is akkor mindenféle részletet észrevesz, meg minden meg tud hackelni binatok alatt, de szociálisan teljesen nem működő figura. Tehát teljesen ilyen akkor ott van a... Az, az FBI... mint alkalmazott. Igen, igen, aztán ott van az, az FBI ügynök, ilyen teljesen papírból kivágott karakter, meg hát ezek a nyomozók se annyira jó fejek. Az egyetlen pozitívum, ami, ami a tévésorozathoz kapcsolódik, hogy a, a női figura, a női ügynökben ez a, nem is tudom, kimondani a nevét, Rebekka Romidzin, X-Menből ismerjük, ilyen kék, kék bőrrel például, meg mindenféle sorozatban is szerepelt. Tudom, kiről van szó, de az ilyen neveket sosem tudtam, hogy Ugyanír tudni. Úgy van ír, hogy Hát, majd ezt akkor kommentek be. <laughs> minden esetre tetszett az alapötlet, hogy, hogy nyilvánvalóan van, van nyomozás minden egyes epizódban, mert, mert a, amivel megbízzák őket, ügyet azt felderítik, de van egy ilyen átívelő szál, hogy valamennyire tisztázni, hogy mi is történt a múltjukban, és akkor van-e ott összekapcsolódás, meg összeesküvés, és gondolom ezt még jó sokáig elhúzzák a sorozatba. És most felfedeztem, hogy ez, ez regényekből készült, akkor gondoltam, hogy megspórolom magamnak a, a kínlódást a rossz sorozattal, és akkor megtudom a könyvekből, hogy hogy is van ez a sztori. Hát ez nem ilyen egyszerű, szóval a, az írója ennek a sorozatnak ez a David Baldacci, akit már gyakran láttam reptérien, mármint nem az írót, hanem a könyveit reptérien pultokon, ilyen tipikus ponyva, ponyva író. ülen nagyon sok minden jelent, mert magyarul is igaz? Igen, igen. Hát ez Én... van belőle. Így van, gondolom akciósan mind. És a Split Second az az első regénynek a címe a sorozatban. És hát ez egy rettenetesen rosszul megírt ö, regény. Valóban, rögtön az első könyvben kiderül a, ugye ez az alap összeesküvés, ami, ami a, a, a, a tévésorozatban, már tudom, még rész után sem derül ki. Tehát ebből a szempontból megkaptam, amit akartam. Gyanítom, hogy a tévésorozat másfele fog elmenni, viszont maga a, a, a, a Krimiszál, ugye a bűncselekmény brutálisan rosszul van megírva. Tudjátok, ez a zseniális, fő figura, aki mindig évekkel a, a nyomozók előtt jár, és mindent kiszámolta, hogy ez a vízcsepp ide fog esni, és akkor ettől majd pont odalép az ügynöki, és majd milyen jól átveri. Tehát itt teljesen hiteltelen az egész, és nagyon kínlódtam vele a karakterek, azok abszolút ilyen lehet tudni a mellékszereplőről, hogy na, akkor ez most meg fog halni, ez pedig, mit tudom én, benne van az összeesküvésben, tehát én nagyon rosszul megírt krimi. Én egyébként hajlamos lennék azt mondani, hogy jó, hát így a, még most alakulnak ki a karakterek, meg a, a hangulata a könyvnek, meg minden, adjunk egy esélyt még a második része, de ez nem, nem fog küzdeni. Úgyhogy ezzel így jártam. Se a tévésorozatot, se a regényeket nem tudom javasolni, és David Baldacci is ott marad a reptéren innentől. A másik dolog az kicsit pozitívabb, ugye a múltkori epizódban habzószájjal beszéltünk az Alexandra akcióról, hát csak betévettem meg én az alexandra mert sürgősen egy könyvre volt szükségem, mm. és hát csak elkezdtem böngészni az akciós pultok között körül, és találtam az egyik kedvenc ilyen Hát, 40-es évektől aktív ilyen jazz gitárosának egy ilyen életrajzi regényét, ez a Django Reinhardt jazz gitáros, aki egyébként nagyon-nagyon érdekes életet élt. A roma figura ez valahol belgium magasságába született, de hát ilyen utazó, ilyen kocsival utazó vándor cigányok voltak gyakorlatilag a családja és főleg Párizsban nevelkedett, meg nőtt föl meg, meg ismerte meg ott a zenét és nagyon érdekes az élete nem akarok spoilerezni, egy, egy életrajzi regényt de, de, legalább egy storit level. le belőle, igen, mert de egyébként kintre a Wikipédián olvasni. A, amikor a karrierében úgy először volt lehetősége felkérték, hogy egy ilyen jelentősebb jazz zenekarba szálljon be akkor hazament örömmel ezt elmesélni, és a kocsi, amiben családjával éltek, az így ráigett, rá rá és több úja tett teljesen használatlanná égett, és akkor egy ilyen új játékstílust kellett szépen a, a, a gyógyulás alatt kialakítani magának, hogy hát kevesebb, meg bénább újjal is tudjon lefogni. Nagyon, nagyon durva dolog, és tényleg Tudjátok, mindig szoktam lelkendezni, hogy milyen jó egy könyvhöz zenéket hallgatni. Nagyon sok lemeze, meg korai felvétele is tök jól elérhetők, és hatalmas élmény olvasni. Attól függetlenül, hogy a könyv maga nem valami jól megírt. Ez a Michael, vagy nem is tudom, hogy kellene dregni. Talán francia az írója, drenyi És eléggé tankönyvszerűen ír, nem, nem nagyon... Nincs, nincs semmiféle, tehát az írónak a véleménye, vagy valami, nem, nem jelenik meg ezekben a könyvben, és tényleg ilyen száraz tényeket sorol föl. Néha egy-egy mondatban így, így valamiféle lelkesedést érzek, de, de eléggé ilyen tankönyv, tankönyv hangvételű az egész. Tehát az visz előre a könyvbe, azért nem rakom le a 200. oldal után, mert, mert maga az élet élet meg a figura, az nagyon érdekes, és lehet közbezenét hallgatni. Szóval azt mondanám, hogy nem, nem mint könyv ajánlom, hanem mint, tényleg mint élmény. És, és a hát a... van egy ilyen, ilyen kis teszt, amit ki kell tolta, tehát, hogy jól olvastad a tankönyvet. Ja. Egyébként simán lehet tudom képzelni, hogy ez tankönyvnek készül, tehát. Aha. És aki még nem hallgatott Django Reinhardtot, azt tudom javasolni, tényleg nagyon virtuóz és szórakoztató gitáros azt hiszem, ezt fel is vásároltad nagyjából, mert alexandra szerint már nincsen belőle. Én a itt a Corwin plázába levő Alexandra alsó szintjén még volt egy stóca múlt héten, amikor vettem. Hogy mennyiért a adják idővel. ezt egyébként? És ezt nagy örömmel 1000 forintért vásároltam. Vettem egyébként még vagy két könyvet, úgyhogy... Akkor holnap szerintem átugrok ide az Eurocenter-esbe. Ahova amúgy sem járok másért, csak felvenni ilyen csomagokat. Most egyszer végre. Volt egy ilyen, egy ilyen stand, ahol konkrétan zenei témái dolgok voltak kirakva, és ott, ott találtam én. Tudom, hogy a másik, illetve ez, amit mindig nézek, és lehet, hogy most akkor meg kéne venni a kapának, a Aha. az is ilyen érdekesnek tűnik. Volt valami róla könyv, pont most az Alekszandrában. Nem tudom mi. Ja, szóval azt lehet mondani, hogy, hogy krimi ügyben az, az felejtős, de ez az életre az, az a jó szórakoztam. Hát, ha nekünk jó krimit. Hát igazából azt akartam mondani, hogy mind a ketten súlyosabb dolgokat olvastatok, mint én. Akár így, akár úgy, de mindenképpen tartalmasabbakat. Én a klasszikus tinglitalmába futottam be, Mind a két könyv, amit hoztam, az ennek ebbe sorolható bele, és az egyik az az Ogata Raisin nevű nyolzó csaj. Én komolyan utána néztem, hogy hanyadik a szériában a darab, de elfelejtettem, hogy 21. 22. kötet a, a, a sorozatban. Magyarul nem tudom, hogy hány jelent már tőle. 7-8 ja, mindenképpen, és, és volt is pár, amit uh, annak idején uh, bepróbáltam, és uh, szerintem nagyjából lehúztam, mint uh, tinglit anglit. de ez angolul volt, és, ugye, és ráadásul könyvesboltban, uh, second hand könyvesboltban, szóval meg volt a varázsa, hogy, uh, hogy uh, úgy vásárolni könyvet, hogy utána ott leülni és kávézni is felettet. És, mellett, tehát, és így, így bizonyos könyveket az ember jobban megvesztet. ez Azokat a az, részén, az nem lesz attól jobb, hogy a 21. darab, hanem, hanem attól, hogy hol veszed meg, és hol olvasod. És. és azt kell róla tudni, hogy egy középkorúnál már idősebb, a 40-es éveiben járó hölgy, a nyomozó, aki egy rendkívül fura karakter, és talán amiért átepickéltem az egész könyvön, ami krimiként szerintem meglehetősen visszafogottan működik, az ez a, ez a karakter, aki, aki már az első kötetben is egyszerre volt rettenetesen irritáló, hogy így az ember, vagy arra gondol, hogy csak ezzel, ne, ezzel a nővel ne együtt dolgozni, ne legyen együtt semmi a projekt, részt Másrészt szánalmas harmadrészt, meg nagyon hatékony a csaj sok esetben. Olyan piáros buldog típusú nő, aki törtet előre, és, és sokszor önző, és sokszor teljesen képes immorális, nem becsapásokat, becsap másokat, vagy az első sztoria rögtön arról szól, hogy valami lemegy, leköltözik vidékre, ahol egyszer kitalálja, hogy, hogy majd ott fog élni, és, és benevez a itt azért vagyis vedd csak ez a tében kis uh, készítő a versenyre, de hát nem tud sütni, azért gyakorlatilag beszedjét a, a, a szomszéd faluban vagy a városban egy, egy, egy kist és azzal indul a pályán, és, és legkevesebb lelkés, tehát nulla lelkés vett de lesznek galibák. Szóval ez a karakter szerintem nagyjából elviszi a könyvet, ha az ember uh, ilyen strandkönyvre vágyik, amit utána nem kell megtartani, hanem le lehet tenni valahová, hogy olvassal fel a következő ember is. Én konkrétan visszavittem a és be becser becseréltem és másik. Second Hand könyvre, amit ajánlott az eladó, az viszont más kategória. Krimikén nem működik szerintem jól, karácsonyi kiadványnak akarják eladni, de, de szerencsére nincs benne karácsonyi hangulat. Egyes krimi szálak azok eltűnnek, feltűnnek egymástól függetlenül, mint hogy a novellákat toldozgattak, fordozgattak volna össze, és, és hogy néztem az Amazonon a kritikákat, ott a nem tartják a legjobbnak a sorozatból, tehát az is lehet, hogy, hogy egyébként 20 valahány kötetnél jár már, hogy kiforrott az annyira, hogy a jó Agatha Racing könyv az, az tényleg jó. Így róla. De ahogy, ahogy látom, idehaza szerintem ez az elég sikeres, de vagy pedig megtévesztem, hogy egyszerűen, tolják ki ezer számra a újabb meg újabb kiadásait, de hát egyébként sem értem képzelni, hogy sikeres magyar kiadványt bele lehet futni majd később is. És a másik könyv, ez nem indult Kingly de nem lett. Nem lett súlyos, ez pedig van Chandler, akinek nagyon-nagyon szeretem a regényeit. Hát szerintem Drayonban lehet érte, ezek súlyos, kemény uh, krimik, és gyönyörű, elképesztő stílusa van. Mindenki, aki olvasta, az, az, az pontosan tudja, miről beszélek. Keményre fült. <gül> keményre fült. Uh, és uh, egy-két, uh, tehát azt hiszem, hogy már kiadták magyarul uh, ilyen novella, vagy kisregény, vagy novellát, nem tudom, milyen uh, hosszúságú gyűjteményet, a gyönybajjal jár. Szíven futott, és, és most láttam, hogy a, az európa nem megjelent egy válogatás olyan kavelláiból, amiket elvileg még nem lehetett elérni magyarul, és akciós volt nagyon, ezért beszereztem. E, gyakorlatilag első e, Chandler e, kisregény szerepel benne, ahol még sehol nincs Philip Márló, meg e, e, próbálgatja az oroszlán körmét a szerző. Számomra teljesen követhetetlen volt a cselekmény. Hát, annyira keményre volt főve, hogy, hogy feltörhetetlen. Akkor csak kellett volna próbálkozni? Lehet. És nem, nem, nem volt érdekes, tehát, hogy annyira baltával meccett karakterek voltak benne, hogy, hogy, hogy nem, nem voltak plastikusak számomra. Pont ez a szépség, amit a regényekben megkapok chandler ezek az elképesztően jó karakterek, akik összeszedül az ember szíve és egyszerre rühelli és sajnálja a, a legtöbbet. Az, az így, itt inkább csak mozgó figurák voltak, de már úgy feltűnik, hogy, hogy, hogy majd már felé fog tendálni. És aztán még további három darab szerepel a könyben, amelyek közül van már Philip Márlós is, és ott egy, és a második két darab, abban az egyikben már Márlós szerepel, az már egy kicsit árnyaltabb és, és plastikusabb, minden esetre ez tipikusan az a könyv, amit az ember azért vesz meg, mert egyébként szereti Csándlert, és, és, és szeretné, hogyha meg lenne minden szöveged de és gyűjti rá, ezt az Európa kérdő sorozatot, tök jól elférnek egymás mellett. <hül> Önmagában szerintem uh, nem, nem, nem érdekes különösebben. És, uh, és fontolgatom, hogy feldobok még egy könyvet, amit uh, 70 vagy 80. oldalnál járok, és ez még a 300 oldalas könyvben az eléggé alacsony arány. Viszont úgy tudom, hogy mind a olvastátok, és, és kíváncsi voltam, hogy, hogy milyen az, hogyha csak így bedobok egy könyvet, és, és akkor ti úgy reagáltok, hogy már túl rajta. Ez, a, ez az Projektító vagy itoprojekt valahogy És egyelőre Egyelőre még nem fogott meg 70-80 oldal után, hanem, hanem érdekes a világ, érdekes az egész sztori, de még egyelőre ez a, ez a főhős csaj kicsit egy ilyen karakternek tűnik, aki állandóan mindig reflektál a világra, és mindig ugyanúgy, és egyelőre még nem láttam, hogy mi hova vezet. Gondoltam, hogy bedobom nektek, hogy ti is reflektáljatok erről. Az a végére keményedik fel nagyon. Igen, tehát... tehát hogy... Eleven úgy emlékszem, hogy nem egy barátságos világban játszódik, én csak az egyik verziót olvasom, tehát csak az angolt és a, a magyar fordítás, ami közelebb van a Japánhoz a fordító szerint, Aha. Aki, aki Balázsa hallgatunk. Ja. Az, azzal még nem barátkoztam meg, viszont már az angolban is annyira, annyira idegen és annyira barátságtalan volt az egész, egész hely, ahol szerencsétlen csajnak élnie kell, és, és képes sokat romlani. Aha, jó, hát. Lehet, mindenképpen hogy, azt javaslom, hogy tarts ki. Igen, lehet, hogy ez a ridegség az, ami, ami miatt. ez a minimalizmus is, ami miatt még egyelőre teljesen idegen a és így rakonyságot félre. Tehát, hogy már folyam, mint a 20-30 oldal után egy kicsit félre rakom, aztán, aztán megint neki fotok, de, de. De akkor majd ez ezzel a kis, a barátom segítségével, hogy mit is mondja, át fogom venni ezt az akadályt. Balázs, neked milyen a róla, Én csak tetsz, arra ha... emlékszem, hogy, hogy tetszed, de igazából nem, nem emlékszem a részletekre. Aha. Ha, van a végén az a nagy tudod, amit most nem mondunk el Gabinak. Jó, ez a legjobb illetbe becsábíteni. Vagy azzal, hogy hozzácsomagolt ilyen, ilyen ajándéktet, toválló matrica. <gül> ez, ezzel is lehet venni, hogy tovább olvassam. Jó, hát nem hosszú, az nem szépen. hosszú, azt ki lehet vélni. Igen. És mindenképpen számoljam be róla, hogy, hogy milyennek érezted, nagyon érdekel. Jó, jövő hétre akkor bevállalom a magyar és ezzel biztonsággal kikerült a félbehagyott könyvek csapatán. Jó, és akkor kicsit pozitívabban végződött, mint mikor Raymond Chandlert itt lehúztad, úgyhogy ennek a szellemében akkor gyorsan búcsúzzunk is el. Köszönjünk el, mondunk valamit. Igen, így van, valami rosszat. <gül> Oké, okay, sziasztok. Kimondtam, sziasztok. Sziasztok.